а чай з лимоном до другої, та згадати себе таким, яким був за народження. Без ідей, без досвіду, без розуміння простору і фарб. І він сказав собі, навіщо міняти цей світ? Хай залишиться, який є. Вітальня. Антидот довершеній гармонії, витонченій претензійності – і вишуканій стилістиці суперового помешкання. Лимон без цукру. Тут у нас тільки намічається ремонт, пояснила пані Марія, виставляючи з-під носу на журнальний столик чайний сервіз. Лак на столику потріскався і подекуди злущився. Супер! Що вам подати до чаю? Фаршуровані яйця, омара, анчоусів? Кабанчика, пляцкай з сиром, а чай з лимоном? Я обмежуся стравою з, з яєць і сирною бабкою, чай з лимоном. Щось іще? Сильно у вас тут. Ви будете почуватися тут значно вільніше. Невже у нього на чулі написано, що у кишені має всього одну гривню? До речі, про наболіле. Він шаснув до кишені. «Гривні не було, а на перший погляд багаті люди!» «Ви не лазили до моїх кишень?» – бокнув не подумавши. Але жінка занадто швидко і мовчки попрямувала до дверей. «Почекайте! Я вибрав невірний зворот. Вам не наказували перевірити мої кишені?» Стиснувши губи, вона дивилася під ноги. «Ова! Вибачайте!» «Але документи я забув у старих джинсах. Скочити принести?» Нарешті вона зважилася і підвела на нього зовсім незаскочений погляд, якраз навпаки. Забрехалася його інтуїція остаточно. «Я хотіла змовчити, та ви забагато дозволяєте собі в чужому домі. Ні, на мене можете нападати безкарно, я переживу. Але на дітей...» до пори часу, особливо на Остапа. «Не знаю, скільки ви тут збираєтеся пробути, але боронь вас, Боже, перегнути палицю. Ви не бачили Ігор Васильовича у гніві, так що пообідайте, поспіть і подякуйте Богові, що вас не залишили посеред дороги». «Я краще за Остапчика помолюся про бормотів Андрій, коли його вже не могли почути» а документи ваші тут нікому не потрібні, долинуло із передпокою. Почули. І своїм ставленням до матері не варто хкизуватися. На щастя, не вся молодь така, як ви. Ана, маєш. Дістав, як діду, торбу. Ні щоб відразу на смерть переїхати, таким помучити захотілось, Оставчик «Енд Компані». Як би це драпанути звідси, щоб не дуже гучно. Та як направду, то з цієї кімнати його, певне, доведеться витягати бульдозером. Особливо, якщо він випростається на простому, як табличка множення та пчані, візьме книжку в одну руку, а чай з лимоном у другу, і врешті-решт щось придумає, щось таке, щоб життя перестало дивитися на нього через чорні окуляри для незрячих. Дивитись, як на порожнє місто. Йому від п'яти до тринадцяти років. Упродовж усіх цих років йому мариться морозивом. Що влітку, що взимку, ані шоколадом, ані цукерками, ані тістечками так не мариться. Знову ти вживаєш неправильний зворот, уявляє він собі маму, що розкружляючає біля спокусливої ядки. «Маритись морозовим» – так не говорять. Але він не може висловитися точніше «маритись морозовим» – саме так. Він пам'ятає усі назви обгортки, він знає смак навіть тих сортів, яких ніколи не куштував. Він довго не може забути ті дні, коли випадала нагода купити холодню ще хрумке і жахливо смачне щастя. Що далі, то рідше випадала така нагода. Щастя не у морозові, повчає мама.